פרק כ"ב אם במחתרת יימצא הגנב, והוכה ומת, אין לו דמים. אם זריכה השמש עליו, דמים לו, שלם ישלם, אם אין לו, ונמכר בגנבתו. אם יימצא תימצא בידו הגניבה, מישור עד חמור עד שיא חיים, שניים ישלם. כי יבר איש שדה או חרם, ושילח את בעירו, וביער בשדה אחר, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. כי תצא אש ומצאה קוצים, ונאכל גדיש, או הקמה, או השדה, שלם ישלם, המבעיר את הבעירה. כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב, ישלם שניים. אם לא ימצא הגנב, ונקרב בעל הבית אל האלוהים. אם לא שלח ידו, במלאכת רעהו. על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שא, על שלמה, על כל אבידה, אשר יאמר כי הוא זה עד האלוהים. יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלוהים, ישלם. שניים לרעהו. כי ייתן איש אל רעהו, חמור או שור עושה, וכל בהמה לשמור, ומת או נשבר או נשבע אין רואה. שבועת אדוני תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ולקח בעליו ולא ישלם. ואם גנוב יגנב מעמו, ישלם לבעליו. אם טרוף יטרף, יביאהו עד, הטרפה לא ישלם. וכי ישאל איש מאים ראהו, ונשבר או מת, בעליו אין עמו, שלם ישלם. אם בעליו עמו, לא ישלם. אם שכיר הוא, בא בשכרו. וכי יפתה איש, בתולה, אשר לא הורסה, ושכב עמה. מהור ימהרנה לו לאישה. ימאן ימאן אביה, לתיתה לו, כסף ישקול כמו הר הבתולות. מכשיפה לא תחיה. כל שוכב עם בהמה, מות יומת. זובח לאלוהים יוחרם, בלתי לה' לבדו. וגר לא תונה ולא תלחצנו. כי גיירים הייתם בארץ מצרים, כל אלמנה ויתום לא תענון. אם ענה, תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אלי, שמוע אשמע צעקתו. וחרה אפי, והרגתי אתכם בחרב, והיו נשיכם אלמנות, ובניכם יתומים. עם כסף, תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. אם חבול תחבול שלמת רעיך, עד בוא השמש תשיבנו לו. כי היא חסותו לבדה, היא שמלתו לעורו, במי ישכב. והיה, כי יצעק אלי, ושמעתי כי אני. אלוהים לא תקלל. ונשיא ועמך לא תאור. מלאתך ודמעך לא תאחר, בכור בניך תיתן לי. כן תעשה לשורך לצונך, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תיתנו לי. ואנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב. תשליכון אותו.